і напружує зір і нюх. Що таке? У чому річ? Він стоїть, як вовк. Ніби нічого, тихо. Але звідки і чому така тривога? Підкоряючись внутрішньому імпульсові, він зіходить з річки, з труднощами видирається на берег і стає між кущами лози. Ось вухо його вловлює якийсь звук. Ні, то майже ніякий звук, то лише тихий черк, Мов хтось палицею торкнув по снігу. Далеко десь. Свідомістю своєю Максим не надає тому значення і хоче виходити, але щось його не пускає. По хвилі душа у Максимові холоне. Просто перед ним на льоду іде черідка постатий, майже беззвучно. І коли б Максим був завобонний, він би закричав від містичного жаху. У черідці... Поміж цілком окресленими людськими тінями є інтервали, і от у тих інтервалах ідуть самі ноги або самі голови. Максим напружує волю, стримуючи нерви, які своєю реакцією випереджають розум, що мав би дати пояснення. Бо ж він не вірить ні в чих, ні в дих. Опанувавши себе, Максим стоїть і дивиться, не ворушачись. І, не дихаючи голосно, завмерши спостерігає, як перед самісінькими його очима проходить химерна парада. То йдуть тяжко озброєні німецькі солдати, серед яких деякі у білих захисних балахонах або в білих накидках. Вони йдуть десь, мабуть, із якоїсь бойової операції чи, може, на операцію. Ноги у них, напевно, пообмотовані ганчір'ям, щоб не тупотіли. Вони не видають ні звуку. Безперечно, вони всі охоплені страхом, бо ж вони йдуть, зі смертю бавляться. Парада зникла, а Максим усе ще дивився на річку. очах йому мерехтіло, і він уже не був певен, чи там не йде ще хтось, хто не має вже видимих ані ніг, ані голови. Зовсім невидимка. Цей реальний випадок видався йому ще фантастичнішим, ніж усі його гарячкові візії і має чиння. Власне, на цім випадку він відчув, що почав уже губити межу між дійсним і недійсним. Досі він, ішовши все-таки, диференціював цілий навколишній світ досить чітко. А тепер починалася смуга, за якою все переплутувалось, перекручувалось, зміщалось планами. Сходила з осі із власного місця, обертаючись у хаос, в анархію. А в тім хаосі відчайдушно борсилася воля, змагаючись як іскра, загрожена холодною і чорною повінню. А в найкритичніші хвилини вона все-таки брала гору, не погасала і вела. А час стягнувся без кінця, з мукою, як зубний біль, і не було нічого, тільки безкрая, безнадійно, безкрая дорога. Зринаючи гору з хаосу, думка Максимова спокійно відзначала, що він уже на краю загибелі. І в той же час та сама думка відчайдушно намагалася стати на варті, виконуючи підсвідомий наказ волі, щоб не прогавити, де звертати, де покидати річку і виходити геть із лугу, та й переходити на степ. Намагалась пригадати мапу, розташування сіл і містечок, лінію річки. Мабуть, ось тут. Річка повертала круто праворуч. Спереду маячило ніби якесь селище, може навіть велике. Максимові здавалося, що ось тут і треба звертати. Він покинув річку і пішов ліворуч. Натрапив на дорогу. Чорна, розчавучена колесами возів і машин – вона простилалася через пагорбок. Тільки-но Максим вийшов на дорогу і пройшов пару кроків, як праворуч заблищали фари, мов двоє фантастичних очей. Виринувши десь із-за повороту чи з-за кущів, просто на нього йшла машина, гайдаючи пасмами світла то вгору, то вниз. Відступати було ніколи, і Максим, уловивши мить, коли пасма світла гайднулася в бік, Ліг, де стояв, просто в грязюку, в болото, встигнувши зробити лише один крок у бік. Лежав лицем униз і думав, наїде чи не наїде. Машина пройшла повз самісінькі ноги, але не зачепила. Максим устав, перейшов дорогу і потягся у морок навмання. На мить йому здалося, що ген-ген спереду, навпроти нього у темряві, посуваються в поперек «Якісь вогнені цятки». Він вирішив, що то там лежить великий шлях, і по ньому йдуть машини. Значить, він іде вірно. Значить, він узяв правильний курс. Саме туди йому й треба йти. Треба пересікти той шлях, а там за тим шляхом почнеться вже степ. Максим пішов на ті вогненні цятки. І почалась хідня, як агонія. Ті цятки, вони то погасали... То загорялися знову і все би ніби віддалялися, немов би летіли десь. Він ішов до них, до тієї лінії, на якій вони горіли, пролітаючи, а та лінія все втікала далі і далі. Вогники мінилися, гасли, з'являлися знову, обертались, немов ті іванівські світлячки у темну, темну, задушливу ніч на Івана Купала, або як мандрівні вогні в болотах або як очі хижих диких істот, що перебігають з місця на місце і придуть очима, як люстерками. Максимові здавалося то перше, то друге, то третє. То він ішов з очайдушними друзями-школярами шукати папороті купальської ночі, наслухавшись легенд про чудесну квітку і неймовірні скарби. То він читав і бачив навіть казку про душі померлих, що блукають мандрівними вогнями. То він сам блукав у середньоазіатській пустелі вночі, а перед ним усе відбігають і відбігають шакали, блискаючи люстерками очей. То він у темному-темному відвічному пралісі, а поперед нього летять вогненні комахи. Потім усі вогники десь позникали, а Максим раптом відчув, що він борсається по коліно у воді. Вода сягала все вище і вище, проймаючи холодом ноги, холодячи нерви, холодячи серце. Він не знає, як довго він ішов, лише відчув, ніби нараз прокинувся від сну. Вода, кругом вода, боліла голова, боліли ноги і боліли очі від темряви, в яку він так вперто вдивлявся, і від вогню всередині, що, здавалося, вже витікав йому очі. Максим брів по воді, мов рибалка, брехався в ній, і спочатку йому було навіть трохи приємно. Приємно було від того, що гарячкуюче тіло занурювалося у крижану воду, хоч усього його вже й починали стрясати дрижаки до самого містку кісток. Тим більше, що спочатку йому здалося, ніби він потрапив лише в калюжу, з якої можна зовсім просто вийти, аби лише бажання. От тільки треба піти лівіше, і він ішов лівіше, а там було ще глибше, і вода поступово сягала все вище, тоді, значить, треба йти правіше. І він ішов правіше, але там було те саме, ішов назад, так само вода глибшала, ішов вперед, але кругом була вода, і куди не підеш, усе глибше, і вона, та вода, ще й шумить десь, шумить». І все прибуває. Спочатку Максим бродив спокійно. Потім почав шарпатись. Наречі заметався. тоне. Та це ж він далебі, тоне, Його заливає водою, як мишу. Він метався. Плутався в темряві між деревами і кущами, що стояли у воді. Кидався на осліп відчайдушно, мов пташка, що потрапила в кімнату і б'ється усі боки крилами, у надії натрапити випадково на дірку, що вирятує. Навколо замість снігу, яким брів Максим перед тим, тепер була сама чорна вода, і від того темрява ночі була ще чорніша. Виходу не було. Максим вибивався з сил, але не міг вибрести ні в який бік. Шурхав по пояс. Іще провалювався на льоду, який був під водою, і падав. Нарешті вибився із сил остаточно. Встав і стояв біля якогось дерева, широко розкривши рота з викоченими в темряву очима, що випирали йому з орбіт від перевтоми. І тільки тяжко дихав.